Стане йому пасткою. З квитанціями для Любки все обійшлося сміховинно просто. Грек сказав, що справді брав у Любки квитанції, але куди подів не пам'ятає. Певно, його ввели в оману, Любчині пунктуальність і точність. А може, просто перейняв на себе вину Степана Карповича. Не захотів удаватися до дрібного розтеження, бо ж подивився на експедитора досить проникливо. Але це вже було другого дня. А сьогодні він водив гостей ревізорів по господарству, а тоді зачинився з ними в кабінеті і Любку туди не запросили. З куницею грек привітався спокійно, діловито. Семен Іванович навіть блиснув золотим зубом в усмішці, і тільки щось невловиме, як тонкий згук у пітьмі. Провисло між ними. Кругле м'яке обличчя, Кругла усмішка, Незлобивий погляд. Може, Куниця і справді все забув? Адже від природи він чоловік незлобивий, І, мабуть, він справді міг забути, Якби його не страхало інше. Загрозу собі Вловлював усім єством. Семен Іванович... Заховав неприязнь далеко. Він навіть сказав якийсь комплімент. Проте Василь Федорович не мав сумнівів щодо його справжніх намірів. І тільки не міг відгадати, чи куниця приїхав з доброї волі, чи це ще чийсь підступ. Ратушного зараз немає. Він лікує нирки на Кавказі. Може це і справді звичайна перевірка? Проте й тоді Семен Іванович підбиратиме факти не безсторонньо. Він уже просто не може бути безстороннім. Йому неприйнятні методи керівництва голови дружби. Він привіз до своєї посади. Не може погодитися, що треба щось міняти, щось ламати, шукати і перебудовувати. Навіщо? Все так гармонійно влаштовано. Він сам доклав до цього немало рук. Про який новий ступінь, говорить грек? Хіба поганий старий? А новий? Його дуже важко опанувати. Там перевантаження. Там невідомість. Старий ступінь розрахований точно. Інструкції, параграфи, пункти. За роки керівництво вивчив їх на пам'ять, і діє згідно з ними. От хоч і травопільна система. Наукові мужі розробили її повно і всебічно. А грек каже, що вона йому не підходить і схиляє до того інших. Усім підходить, а йому ні. То невже Семен Іванович не зможе довести необґрунтованість цих грекових тверджень? Спокійно, аргументовано, він знає, його підтримають. Ті ж таки голови колгоспів, агрономи, не всі, але чималенько. А потім оці порушення, оці своєвольства грека. Семен Іванович просто переконаний, що вони є. Ну, в кого зголів колгоспу, їх немає. От хоч і з пам'ятником, який у сулаці називають меморіалом. На нього витрачено величезні кошти. Грек каже, що це, мовляв, на віки пам'ять. Воно то так. А які перевитрати? А окрім того, грек хоче щось замурувати. Але його не замуруєш. Люди пишуть. Нещодавно знову надійшло два листи. Один анонімний, а другий підписаний прізвищем Голуб. То дуже важливі свідчення проти грека. І щоб з самого початку вибити Василя Федоровича з рівноваги, дав йому їх прочитати. Анонімний лист Василь Федорович відклав, не читаючи, а над листом голуба просидів довго. Якась дивна задума, якесь збентеження застигли в грекових очах. Він мовби вдивлявся кудись, неначе намагався щось осягнути і не міг. Родіон Голуб – один з тих, чий батько лежить у братській могилі. Чи не почуття провини перед ним змусило грека так суворо стиснути в уста, так довго і важко вдивлятися в звичайний аркуш паперу? Родіон Голуб не хоче, щоб на камені карбували поруч їхні прізвища. І тут грек не може нічого вдіяти. Вже саме це прохання, присуд йому, його роду, всьому тому, на чому він так твердо стоїть. На мить куниці аж стало шкода грека. Але згадав його виступ на бюро, розмову по телефону, непоступливість і непримиренність Василя Федоровича і демонстративно поклав листи назаду папку. А Василь Федорович... Пошукав у шухляді столу цигарку, занурений у якусь здуму, невидюче помацав на столі, підвівся і вийшов з кабінету. Куниця сподівався, що грек пішов по цигарки, але цього дня він його більше не бачив. Я знову нічого не знаю. Мені здавалося, що батькове минуле вже й не стосується мене. А ось сьогодні прочитав у Голубового листа і зрозумів, що воно моє. І якщо я не дізнаюся до кінця правди, я вже просто не можу так жити. Я готовий прийняти кару, якщо вона й не моя. «Я міг би піти на все, аби тільки звільнити горілого від його мук».